بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحكومة والسليم سيدنا ومولانا محمد على آله وصحبه المعين وبعد فإذن أشرح الحديث كتاب الله وخير لها في أهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشركم لمحبثاتها وكل محبثة بالعالم اللهم معلمنا ومرشدنا في دراجاتنا وفي كل كاني منا ساريه وذكرنا ما ننسينا ندبيلك وذكرك ما ينجى سمولا كوين ترى الروى يا عليم عليمنا من نيمك المرغوب ويعنن ولا تؤاخذنا بما تعلم منا يا ربي ان قدرتنا نقص بالعلم وحققنا اقرائك بالعلم سبحانك لا علم لنا إلا يا كرام طلاب العلم الكريم ولا حضره ايتها الابناء العظيمه والمشرف دي صوتي يسلم لي ان بي واحضره مره ثانيه بقول ربي الشيخ عطش وتنقي الله بنا من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ايا انا بقراءه هذه ايه 9 من سوره الانثار ان هذا القران يهدي للتي هي اقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا Inna hadar Quran ya hadir alatihi ya akwan Sesungguhnya Quran ini membawa manusia Menuju pada Allah yang betul, yang mislamat Satu Ya kudubah yubasyul mu'minin Alladina ya'malun salihati anna alhamu ajran kabir Quran juga membawa berita baik pada semua yang mukmin. Bukan orang Melayu saja, bukan saja Semua yang mukmin siapa saja bangsa apapun Cina, atau Inggeris asalkan dia mukmin, atau berita baik untuk mereka bahawa mereka untuk mereka pahala yang besar sebab Allah <coughs> kita hari ini hari jemaah akhir bulan Raja bulan Raja dikenal di kalangan kita dalam seluruh dunia dia maksud aku. Ulul nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa naik ke langit. Dibawa naik langit dan buat turun balik. Tidak ada maksyur di muka dunia ni sejak zaman Adam sampai kiamat. Seorang maksyur dibawa dari hidup, hidup naik langit, kemudian buat turun balik lain pada Nabi Daud bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kemegahan bahawa Islam tak kira Melayu, tak kira Cina, tak kira Inggeris asalkan dia muslim, dia masa menuju dia kuasa tuah, boleh bernabi kepada seorang nabi. Dia begitu hebat. Termasuklah dibawa naik langit. Hidup-hidup, tidak ada latihan, tidak ada permasalahan kesihatan, tidak ada menggunakan alat sportnet sebagainya sebagai Bakal dibawa naik tangan ini, tu kembali, tu hidup lagi 10 tahun lebih. Kita sepuluh tahun. Cuma mau mengajar, melaksanakan segala apa yang dilihat dilaini, diteguk surga ni, diteguk neraka ni. Surga ada ada, neraka ada ada. Dan Nabi tengok Serta dialog nabi jibril alaihissalam dengan penduduk surga neraka, lain pada honya nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menjadi kebanggaan kita orang Melayu Kalau kita di China Muslim jadi kebanggaan kita baik kita Aku sebagai China Muslim Kalau kita di Afrika jadi kebanggaan aku sebagai Afrika Bernabi dengan Nabi yang tidak ada Tidak ada tanding di muka dunia Lain pada orangnya Nabi Muhammad Ini kita terasa sedih Orang Melayu yang beragama Islam Kalau Islamik bahasa. Islam. Nabi apa dia? Tak ada Nabi Orang Melayu tolak Islam tak ada Nabi Dia tak ada Nabi Hidup dia macam mana kata, Macam hayawan Hayawan tak ada Nabi Bukit Bukau tak ada Nabi Langit bumi tak ada Nabi Beli tak ada Nabi Iblis maka tak ada Orang Melayu dia orang Arab Dia tolak Islam ambil kemasaan nabi berapa ni Orang yang betul-betul sesat itu Islam semayai hati-hati air sebut war-radh. War-al-mahdud ali min ad tak mahu sesat. Dia kita sudah sesat dekat tengah semaya itu tersesat dah. Ini para hadis semua beza di antara belajar Quran, asasna Quran dengan awak tolak Quran. Hidup mereka meragu, meragu dalam gelap bukan meragu lain. Dalam gelaplah gelap cukup. Jadi hari ini saya baca surah Islam dan pun ayat 9 surah isra. Israq satu surah khusus disebut dalam Quran Israq. tanda Allah mengabadikan Israq pada manusia seluruh dunia supaya sentiasa dalam kepala mereka ada Israq mikraj. Walaqad arsalna musa biayatina an akhrij qawmaka min al-dhulumat wa al bi ayami Dalam surah Ibrahim dalam al-Quran ada surah dan macam-macam surah dan diabadikan surah-surah itu dengan nama bermacam-macam nama termasuklah surah diabadikan nama Isra dan nama Ibrahim alaihissalam surah Muhammad juga ada walaqad arsalna ayatina sesungguhnya walaqad lam taukid qad taukid taukid makna sungguh ini sesungguhnya hai hey Muhammad aku telah kirim dalam banyak-banyak rasul yang aku kirim di muka dunia ini Ada seorang rasul namanya Musa Musyik katanya Orang okay, yang pun Musyik Musa kirim Bi ayat ini membawa segala galak tanah yang kami Mesih utama Nabi Musa ialah an akhirat kaum yang kau nak thurumat dan mu Yang Musa tarik keluar kaummu daripada bermacam-macam gelap Percaya Nau thurumati mengajik Arab dia panggil jamaah baru macam-macam gelap muntarik keluar kaum daripada baru macam-macam kegelapan dia orang tu keluar kepada An-Nur Nur Muprat, satu cahaya semuanya satu gelap mana? gelap syirik gelap jahir gelap takabur, gelap ria gelap baru macam-macam gelap semua ni gelap-gelap ni tak disebut dalam demokrasi tak disebut orang mengagumkan demokrasi tak perlu dengar masalah gelap hidup manusia gelap kalau dia tahu yang gelap gelap mana? malam Malang, gelap tak payah Nabi ajar malam orang tahu gelap lampu padam black out gelap ke tak payah Nabi ajar orang semua tahu tapi orang perlu Nabi ajarnya gelap lain gelap yang orang tak boleh leliti lain pada Nabi beritahu gelap kepada dia jahir jahir ni gelap bila kita tak tahu malam kita duat atas bumi Allah. Bukan bumi, kita. Bumi yang kita pijak ni, bumi Allah. Langit yang kita junjungi, langit Allah. Udara yang kita hisap, udara Allah. Oksigen yang kita guna, Allah Tuhan buat. Nitrogen yang, yang, yang, yang, yang kita guna, Allah Tuhan buat. Siapa dia tahu pada kita benar Allah Allah. Hanya oh, Nabi. Dia tak tahu, kita mulai bala gelap. Bila mulai bala gelap, mana kita rumput? Tak tentu. Tak tahu. Bila kita duduk atas bumi Allah, macam kita duduk rumah hari. Bila kita duduk rumah hari, ada keadaan dia. Tak boleh masuk dapur, rumah hari. Masuk pah dapur, masuk jalan rumah. Buka lemari hari. Buka petio hari. Tak pada dah hari. Kalau rumah kita, nak masuk buang katil dan air atas apa, apa, tak apa. Kita. Tapi bila kita duduk rumah hari, Adakah ada keadaan walaupun tuan rumah tu jemput kita makan kenuri apa-apa kita boleh pergi setakat tu je kat makan kukul 12 kuk -kuk satu 1 balik lah nyamak dia lah. apa duduk bulan, duduk lagi nak balik bila kita duduk-dubuk walaupun habis kulak naik tu rumah nak pergi ke dapur lah. makan lagi kita ni biadab orang naik yang tolong islam orang biadab duduk tabang oleh Allah tapi tak berdolik peraturan Allah duduk di bawah buku Allah buk berlangi Allah tapi tak berdolik kepada Allah sebab kita ni Adam menteri sebut mana-mana orang yang tak terima pilihan gaya baru ni mungkin lagi lain baik, aku nak tanya mu muhim teri mu tak terima hukum Allah ta'ala ni kan? tak terima pilihan gaya, pergi lagi lain baik orang, -orang yang muka tolak syarikat ta'ala ni na duduk juga taba mi taala na duduk lagi lain nak kena buat bilai okay. bumi nak buat sendiri <susuk> malam bi arda bi khada'i wa lam bala'i falyatlub rabban siwa'i wal min tahti al-samai manamana orang tak rela aku tak aku dia kena cari tuhan lain jangan duduk buku dari buka sebab lagi lain hukuman aku aku tak rela dulu asalkan tapi jahil kalau Cina jadi Menteri, tak pun. Dia tak sikir. Ini para hadir semua, benda kata-kata. Bahawa, balik ke para asa. Inna hadha al-Qur'ana yahdi. Inna hadha al-Qur'ana yahdi. Inna, inna nikah mengaji. Bahasa Arab dia panggil, hal tauqib. Wa makna, inna wa anna ditauqib. Orang mengaji pondok ingat lagi saya pasal ni wa makna inna wa anna litaukid kata inna ataupun anna diguna oleh arab untuk taukid untuk memperkuatkan bahasa bila kita nak sebut sesuatu perkara oh, dia kita berasa orang yang tak percaya kita guna inna inna hadal qur'an sesungguhnya qur'an ini qur'an ni hazal hadni ni macam tuhan Nganyi pada kita. Ni, butuh. Masa butuh. Nanti Al-Quran ni. kalau tak sebut Idhada tu, tahu. dah Al quran Tapi ni, Al-Quran ni Al ni. boleh. Sesungguhnya Al-Quran ni, Yahdi memimpin. Kerja Al-Quran Yahdi memimpin. Dalam semayah yang kita sebut, Ihdina. Yahdi serupa dengan Ihdina. Kata tu ada. Yahdi makna memimpin indina eh, wa Allah ya Allah tolong pipin kami kelari alihkan betul kita minta pada Allah lasta mai malam kau siang kita sembahyang mayah-mayah rukuk tak ada sujud tak ada tapi tahniah nak ajak pada manusia manusia penariti bahawa mu ni buta kalau kau tak dalam kau tak kena pipin mu ni budak kecil tak betin nak mengaku tak betin nak dalam kau tak pipin pipin yang pipin siapa dia aku orang lain tak kena pimpin, orang putih tak kena pimpin demokrasi tak kena pimpin nasionalis tak kena pimpin, ya, yang dia kena pimpinnya aku tiba-tiba tak nak aku dalam surah Al-Kahfi depan kita ni lepas pada surah Isra' ada surah Al-Kahfi dan Nabi kita minta baca lagi jemaah begini ada 45 surah yang panggil surah Amun Takhabah Yasin surah Al-Kahfi kita baca khatib waktu ni ha. Daban kan di dia di ilmu. Al-Atah ni 45 ayat surah ni sengaja dipi guna habis untuk kita baca pada jemaah siang ni. Surah Al-Kafis bu, alhamdulillah allazi anzala ala 'abdihi alkitab. Alhamdulillah allazi anzala ala 'abdihi alkitab. Alhamdulillah allazi anzala ala 'abdihi alkitab. Mujunya aku sebagai Tuhan waktu harta hambanya kita. Muhema manusia mengenaliti dalam banyak-banyak nikmat aku padamu ialah waktu qrain. Om lai am tak ada qrain. Dia kata muju ada qrain. Naik kata ada ah, lah. Tu bodoh tak bodoh am. Um. <susuk> <suk> Dia buta lebih tukak, lepas tukak. Awak nak pipih tak pipih? Buta tapi awak ha. nak pipih tak boleh. Allah ni kabar sedar So yang so yang so, so, presiden dia. Dia kata orang melayu sekarang meluak pada anda. Meng apa PPM nunggu ya? Kebalai. Sepatutnya kata gini meluak anda awak ramai melayu dan meluak kita maalah, kita maalah tak sebut, tak sebut kita maalah. Waktu dia PPM nunggu jamari. Takkan dia ni nak kata banyak mana ada orang mati masuk tubuh. Pukul ribu, puluh ribu dah orang Melayu mati masuk kubur Yang keadaan yakin bahawa Islam pecah dulu Islam pura Nak kata banyak mana dah orang Orang Melayu muslim yang nasionalis dalam Islam Mati masuk kubur Dia nak buat apaan lah di akharat Dia nak buat apaan lah tu tanya mu akharat kalau Dalam kubur, mu muka mana nakit tanya Mu agama apa Nasionalis Buka Islam tak? Nabi pun nama bukan apa? Jom buat <tuk> Sampai dia ajar pun Ha ni nama tu nama ni Hidup atas dunia para hari semua Bersambung dengan mati Hidup atas dunia ni bersambung Bersambung bersambung bersambung Termasuklah bersambung dengan mati Lepas pada mati hidup balik Nasionalis tak sebut Demokrasi tak sebut Komunik tak sebut tak ada orang tak hanya sebut lepas pada mati duduk balik daripadanya daripada huwanya Islam Al-Quran Hula nafsin za'iqatul ma' wa innama tuwa'fawna ujurakum ya ma'qiyam Hula nafsin za'iqatul ma' tiap-tiap orang mesti mati sikit bukan mati za'iqah merasa iman tiap-tiap orang mesti rasa mati sikit bukan mati wa innama tuwa'fawna ujurakum ya ma'qiyam daripada mati satu hari lagi depanmu ada hari kiamat tika tuwa'fawna akan dibayar sepenuh susah payung susah musuh susah tak semayang susah reba susah reswah susah atuk orang curi pitih orang lokak baga orang zina lagu bih orang segala jenis susah payah kita terdengar ni semua akan dibayar semua bila? yang berkiamat hari kiamat kiamat mana bangun kawal bayar ping, kiamat orang okay. okay. okay. mati orang tidur bila kita dibangun balik bila kita dihidup balik, kita tak faham. bangun bangun di main kiamat ini ajaran Islam ajar dalam nasionalis tersebut komunitas jadi bila orang Melayu Muslim tolak Islam, tolak Quran dia kerti berapa? dia sedap berapa lepas pada mati, hidup balik Ada. ini 4 orang yang menyebabkan kita perlu benar-benar begini, hidup balik, hidup balik, hidup balik termasuklah Islam merah. Israq masuk di bawah Ayyamillah Wadhakirhum biayyamillah Mungkin apa peringat Muhammad pada mereka Hum Semua manusia Peringat Supaya mereka sedar Segala istiwa apa istiwa Yang dibuat oleh Allah Isra mengat Tak ada orang boleh buat Kau naik ke langit Bunyi Allah orang Orang naik kapal Kapal angkasa tak bagi ni nak no, boleh naik kapal angkasa ni berlatih nak kata berapa puluh juta duit kajian habis berlatih pesatang apa nama ni kita panggil cuaca ya. apa lagi tsunami ya. pusingan bertahari, pusingan bulan nak no, naik pukul berapa bom. naik biar kau ke bumi musim sini kita duduk tu waktu bulan sekian kesenir banyak hujah kajian habis itu banyak orang mati naik ke atas mati pecor tak apa orang tak perik tapi Nabi Muhammad Sallallahu s.a.w tak ada latihan apa tak ada guna spontanik apa tak ada latihan kesihatan apa tak kerti apa masalah seluruh mari Jibro'il hanya satu ya Jibro'il bawa saya dia dua orang waktu tu Nabi kita Muhammad SAW berada ada bait di baitullah. orang pergi ke Mekah orang ini semua, semua, semua. bila kita pergi ke Mekah jangan dia kira tawah je jangan dia kira wajil je kena nak tengok tu mana Nabi aku tidur hari waktu, waktu naik langit buat lelok cari tempat mana Nabi aku tidur malam tu Pak mana Nabi aku kena bulah turuk dia oleh Jibril bawa tubik kota-kota yang iblis dia kita mana agama kita balik nak cari kita pergi kubur anak kita kita cari mana kubur anak Amor kita pergi mana pun kita tempat-tempat yang kita dikelayat tempat-tempat memo tempat-tempat kita ingat kita cari nak peringat balik ke dalam jadi dalam banyak-banyak perkara yang kita pergi ke muka kita cari tempat Nabi Ibrahim duduk mana Nabi Ibrahim AS sama Mestih Hajah buat Nabi Ismail duduk mana walau tak tahu boleh jadi boleh jadi ada kata tahu tak ada tak tahu tapi makna biar ada perasaan kita bubuh apa bukan saya Nabi Muhammad tapi Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim disebut nama dia semail Allah berselawat Muhammad ala ali Muhammad kama sallita ala Ibrahim Dalam banyak-banyak nabi di muka dunia ni dua orang nabi kita diminta ulang nama dia dalam semail nama Nabi Muhammad nama Nabi Ibrahim alaihi wasallam jadi bila kita ke Mekah Mekah ni dapat tapuk dunia Umm Al-Qurah Umm al ibu segala korea loh dunia ni timur utawa selatan korea ni tapuk dia tapuk dan sekarang ni makin banyak orang buat kajian betul betul keampuan tapuk tapuk pembangunan dunia dihuni orang pertama ialah Ibrahim Alisana bukan dihuni oleh Jutawah bukan dihuni oleh ahli PhD, PhD tak Ibrahim Alisana hmm. orang yang kena marah diraja kena halal dia kena bakar api nak marah nak bunuh tak tak ada kalau bunuh mati lagi tak ada tengok tak ada beliau dia tak, tak, tak ada minta mahal tapi kalau aku bakar api dia maaf dia maaf ma aku aku Janganlah atuak pembaka no. hati. Memang ada hati nang buruknya anak suruh Nabi Ibrahim nyokok tabik. Kita maaf kena buruk. Jangan bakar tu ku de eh? Nabi Ibrahim masuk dalam api. Jibril pun tak suruh. Belakak pokok -pok dia si api mampuk ma bedak. Ma ma ma ma Angin kau mai tiup semua api bedak elok gitu. Allah Tuhan macam-macam benda yang dia buat kalau yang, yang dia buat pada pengawin kita patut-patutlah Ya Allah suruhlah mereka siup api yang meruk mampu api dia bawa Ibrahim, Ibrahim Islam suruh angin tu jam bau turun banjir mampu api aku nyelak nyelak cuma bila Dhabi Ibrahim masuk dia kata kat api hei api ya naruh kuni berdan salam nalai, Ibrahim hei api budak aku tu pergi balik sikit dia menyebakkan api nyala tapi tak ana nabru itu bib congok macam-macam sangat budak ni kerja-kerja begini ni parah habis semua orang yang faham hidup tarunio ni sebagai khalifah Allah dia akan buat suka ngot tuan nak walaupun ganggu belak kan? kita Cina, lah pilih gaya bagani kan tak ada sekorang Cina dalam kita Melayu lah baik kita Melayu tak lah, baik Melayu Islam Islam Islam Alhamdulillah Tuhan beri pada kita Boleh lagi kita beri konten Insya Allah kita doa Alhamdulillah Tuhan buka pita hati Orang Melayu Berita or, sedar biar diriti Ataupun untuk Buat bagian perang Bagaimana Inna ke'atita fir'ana Mal aruzinatan mu'amwal Ambil hayati dunia Rabbana di, di dunia asabik Rabbana khusus ta'ala amwalin Ya Allah, mengubi pada perang harta, pangkat. Akhirnya, orang itu menyesatkan orang jalan. Rabbana tu masalah amuali. Ya Allah, tulis hapuh. Hancur-leburkan harta mereka. Wasyudu ala qulubim. Tulis kerah ke hati mereka. Fala yamin hatta ala azab ala azim. Selepas itu, dia tahu ke iman, kata-kata dia tengok-tengok azab depan bau bunyi Mana boleh. Jadi kesimpulan pada hadis semua, bulan ini, akhir, hari, jemaah hari ini, jemaah akhir Islam Israq, dan boleh Isra, ialah bulan Nabi kita naik ke Dan bulan naik ke langit, Allah SWT beluh ada Nabi kita Muhammad SAW. Ini operasi. Beluh buat... Udududu syaitan. Daki-daki syaitan. Tiap-tiap orang ada kolbu. Dalam kolbu ni ada hazul malaikat. Hazul syaitan. Kolbu kita panggil jantung. Jantung ni kalau doktor beluh... Dia buat hak dariku. Dia buat tumbuhan ya? Tapi dengan sebab doktor Abdul Latif bukan, bukan doktor biasa tapi Jibril. Dia tak peduli pada rukun kubur dia. Dia pada hudud siapa Nyakik syaitan. Saya panggil canggung. Pak syaitan duduk canggung pada kalbu. Pak syat pak malaikat tak ada canggung. Pak syaitan pak malaikat duduk canggung pada kepala. Belum Nabi Muhammad naik datang Jibril Ibu eh, Canggung tempat Syaitan dulu Yang ada ialah Canggung tempat melaikkan Nyebabkan itu tu Kata Nabi Supamah melaikkan Tikah laku Nabi Supamah melaikkan Dan perbuatan Nabi Supamah melaikkan Nak cari dua Nak cari dua Nelah Orang yang terdunia Ni yang cakapkan dia Supamah melaikkan Perbuatan dia Supamah melaikkan Tikah laku Nabi Supamah tak ada tadi qauluh wa fi'luhu wa taqriruh ini paranya semua benda yang kita kena teliti daripada rumah makpok kena hirai, kaya kan royakkan tapak sekolah yang besti teguh dan pesyarah kecerana tapak kepimpinan kepada perdana menteri kau berapa agung kena teliti bawa manusia antara dia tak ada hak lebih selamat untuk ditiru lain pada halnya nabi muhammad SAW dan nabi muhammad dalam Qur'an tak ada sebut Ya Muhammad Ansa lagi. Dalam Qur'an sebut Ya Musa ada, Ya Musa. Ya Adam ada, Ya Harun ada. Dalam Qur'an penuh disebut nama nabi direct. nama nabi lain. Tapi nabi Muhammad tak ada. Ya Muhammad tak ada dalam Qur'an. Ya Ya, ya, ya Nabi ada, Ya hey, Nabi. Ya Ya Rasul ada, Ya hey, Rasul. Ya Muhammad ada sayangnya Tuhan ke Nabi Muhammad tak sebut nama David. sebut belah hey, eh hey, Nabi eh hey, Rasul kalau kita jumpa WB WB jumpa tu apa lagi KP kita sebut nama tanggung -tang. Allah Ta'ala aja mak syur, aku tak sebut nama Muhammad hormat mutalak Muhammad oh Natal <laughs> <laughs> <tut> boleh jadi buka rakyat sengih-sengih sengih-sengih tak kira halah, tak Ya Allah inna dal Quran yahdi, semuanya Quran ini yahdi memimpin memimpin, sebut kata memimpin, itu kita tidak bahawa orang lain tak boleh, buat tahun ini tidak dipimpin halah-halah tak kira rasuah pahala tak kira seragam, aku tak tahu kacauan ini dipimpin dipimpin, dipimpin, oleh apa -tidak. Mana? dipimpin oleh latih yang aqwal pada arah yang lebih aqwal aqwal kita bermaksud betul tidak belok tidak bengkok kita orang Melayu bukan Islam tapi sebut saya nak belak Islam nak belak ugam belak ugam buan tolak Islam raya buat masjid nak belak ugam mu tolak Islam dia darah Islam ada orang yang berterima budak ucik tak faham sebab tu lah ni orang oh, petis orang oh, petis munik kerana budak, budak ni kena petis kena coklat budak kena coklat waktu tu orang petis kena petis orang tak boleh terima pusing habis kan? ni baru kerti lima puluh tahun dah nak, kira, nak undur balik <tis> nak undur balik lima puluh tahun habis orang pun nak kata tengah -teng -teng, kata banyak puluh ribu lah orang yang mati buat temung menurutkan nak kena Tepsi saya bawa ni, Tepsi Syah Syarawi Mati dah dia 20 tahun mati Waktu dia, dia cerita waktu dia pergi ke Saint-Présist-Kurie, Amerika Dia berjumpa dengan soal orang Thalese Orang ni orang orang Musa Seteen Orang Eropa yang menjaga ke Timur Jadi Orang tadi tanya dia ayat Allah inilah ayat yang manurah kafirun walau kalian banyak ayat Quran yang menunjukkan bahawa Allah akan tunjukkan nur dia Islam ni walaupun kau mukabici walau kau musyukici jadi musyukin tanya syekh khalil shalawatuna sama tuhanale tak boleh mana kerana ni islam di islam dilanyi boleh komunis boleh nasionalis boleh demokrasi pada belah mana oh ya Allah Tuhan tak maaf kacauan ni mesti islam naik islam kan kalau nak aku tengok ni islam dilanyi adakah orang ni jawab ni. dia kata aku tak baik aku nak tanya mu selepas kristian bila berkahwin tak boleh percaya maka waqtaqahullah bila bila bila bila orang kristian kahwin artinya ditambak jejak atau silang-silangnya siapa nak percaya tadi kena curang dia tak tahu apa tu apa tu apa tu tak tahu nak itu tidak, dia kata betul. Orang Islam bila berkahwin, orang Kristian bila berkahwin, nak curah saja. Kerana Allah, ma wa taqam Allah, lai matuk, lai matuk, lai matuk, lai matuk, lai matuk, lai Mana orang yang telah diikat oleh Allah, melalui ya ijat kogol, tak ada orang yang berhubung. Lepas sekarang, kenapa menurut curah? Kenapa sekarang benarkan orang curah? orang Kristian bercurah saja. Kena tanda bahawa Islam itu, mu tak terima Islam, mu tak apa, tapi mu terima sistem Islam. Islam maju, manusia bila jelah ada masa aja, ada bila manusia kahwin ada masa aja. Apalah kemaratan, FMS kemarau, auta senbesa. Islam maju pada itu lagi. Bila kahwin boleh juga. Jomonya Allah halal, Allah Taala bila muncul aku timbu buat benda hak perang baru timuh ngamamak haram usah ke haram duduk sekali kecik tak boleh jabat tangan pun tak boleh tapi bila mu kawin halal bola haram antara mamak nak timuh ni kecik tak boleh jabat tangan itu sekali jauh sekali bila mu kata ijaqabul halal ni tapi dia muhal Allah tiba-tiba muncul bila mu cerai arti mu nak menganyai aku dah kan. Bahawa haram tu menahi aku jadi halal ni nah padamu. Mu Walaupun aku bernah mu cerai tapi abzul halal Allah taala. Kalau banyak-banyak bernah -banyak halal aku marah sekali dia cerai. Depa hangpa ni ada kau mu cerai bini. Apa tendang. Kau suka bahagia ni sebut. Bukan suka bini ni tendang. Mu tendang dia mok tak nak ambil parang top tak tahu. Ni Melayu ni penuh janah kanak-kanak. Allahu akbar. Puno janah habis sistem hormat tak mok. Saya kanak-kanak bini buat dia. Amuk. Bila menurut Islam. Mana lagi break nak nak kawal nafsu ammar. Dia tu orang ni ada nafsu ammar. Nafsu nak no, ammar. Nak no, pitih, nak kata begini. Belah. Mana? nak kawal nafsu ammarah supaya jadi nafsu lawaman lebih lagi nak naik jadi nafsu mutwainah kau tidak ada takwa pada Allah waktu hari-hari sebut ittaqallah ittaqallah hari-hari sebut bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim hari-hari sebut bismillahi ar rahman ar-Rahim ar-Rahmani ar-Rahim apa sebut dulu ar-Rahman ar-Rahim ar rahman ar-Rahman ar-Rahim ar-Rahman sebut dua kali jawabnya nya ar-rahman di dunia ar-rahim di akhirat atah dunia ni tuhan rahman boleh makan babi boleh semua ya beh boleh macam-macam boleh makan boleh minum boleh babi hutan boleh makan boleh berani Najib mukal law buah dah lewet kenapa Tuh -tuh, tuhan wa tapi akhirat tu tuhan pilih-pilih orang kali aman nasakum kamana situn liqa'ikum ha hari ni aku lupa pun mana jahat dengan aku dunia kereta pun terlupa kat aku tak ingat aku ada hari ini yang aku kat lupa aku ingat tak buah ya? ni insyaAllah orang tak akan nak kembali orang tak nak pada mokpoh orang tidak rasuah. orang yang tak buat menodos kenapa? ada giliran atas dunia ni giliran aku lawan tuhan akal aku lupa giliran dia pula lupa kat aku atas dunia ni kalau orang lupa kat aku aku boleh jemur, putus, Wei hendak peti wei aku tak peti. Kita boleh tumpah orang banyak tak ada. Curi boleh. Ada peti curi. Akharat aku nak nak tumpah siapa ni? Yaum yaqulul min akhiri wa ummi wa abi wa sahibati rawah. Akharat Imam Ahmad dalam banyak-banyak perkara ialah bini lain dengan tok lelaki. Tok lelaki tak sejukup ummi. Anak tak sejukup apa? Pok tak cukup kan. Likullin bir'in minhum yawma idzinshallah tiati auyad fi jannah baca wajah tu ni wajah kena pergi amun tu dunia ni untuk apa yang kau tu katok kau akhirat amun tu apa siapa ni biar itilah pada mana ada akhirat biar adalah pada kita ada akhirat ada bala tak ada orang terlepas. atas dunia ni kalau boleh cari kita kita boleh cari menusuk balik siang menusuk balik bukit mana boleh tak jumpa cari tu tu apa yang akhirat tu nak lagi alam fikirlah gitu insyaAllah otomatik dia mari kawalan break dia kau gapo nak kawah nafsu amarah jadi bila kita buat islam buat takut pada Allah apa nama ni Allah untuk kawal break, nafsu amarah ada ini bahaya dia pecah rumah halal timbu masalah bodoh cakep pagar topeng gapo bodoh orang tidur suka elkap gapo bayar kutuk-kutuk keadilan tu so di MB Bukan mampu lapi. Bukan mampu lapi. Kenapa orang kera? Sebab kera ni budak kecil. Budak tiri dalam ni. Ini buat punca daripada tak ada kawalan. Kawalan nak kawan nafsu amarah, tak ada. Takwa pada Allah tak ada. Buat orang, nak ada orang ni, tak kawan Ini para di Numbaya ni, ya. tak patut. Kita, sebab tu lah nabi Nabi ajar. Ulama maulud, Yudh Nabi Ketulah, Pak Ababa Abu Yuhab Uyidah tiap-tiap oh, you know, budak bila beranak beranak yang bersih budak Melayu budak Cina budak Inggeris budak Istian budak putih semua bila beranak beranak yang bersih bersih mana semua budak bila besar luk, kalau orang tak ganggu fikirnya dia dia boleh tiba-tiba dia boleh tiba-tiba itu menjadi masalah apa-apa okay? apa-apa makpok yu ha-wedan diri anak peranggan supaya Yahudi ayu oh, ha-wed you know, yu nasarani macam yu Nabi kita depan mata dia tiket tu Yahudi nasur ni Inggeris tak ada tiket tu. tak ada lepas lagi. Yahudi ni siapa dia? Tok Guru Nasur ni siapa dia? Tok Guru ahli kita. perangai yang paling teruk Tarnia ni perangai Tok Guru dan Tok Guru jahat sudah kalau orang pun jahat atau jahil boleh kira pun jahit bila perangai Tok Guru ni jahat dia Tok Guru yang jahat Tarnia ni Yahudi Nasur Waktu Nabi, siapa ada berlainah? Daripada muka, Nabi kena hamba. Kena halal. Hijrah, siapa ada berlainah? Maka orang yang pertama Nabi pilih. Tahaluf siasi kita panggilkan. Yahudi. Daripada Misa Pemadini. Nabi buat jalan jang dengan Yahudi. Kalau, kamu kena serai, aku toh, aku toh Kalau aku kena serai, aku tolong. Kalau aku kena serai, aku tolong. Kan Yahudi di atas orang yang mengajak orang Belum Nabi Safadim di Nuh Eh belum apa Belum Nabi Beranuk Belum Nabi Beranuk, Yahudi Seajar dah lah Taurak ni Taurak ni ribu tahun Belum pernah dulu Muhammad lahir Kita dengan Kristian Dengan, dengan Masyir ini Kita tahun Hijrah Sebulan ni 1400 34 Tahun Masyir 2013 berapa beza ni ratu tahun tujuh ratu tahun belum Nabi Muhammad lahir Nabi Isa lahir tujuh ratu tahun beza belum Nabi Isa lahir Nabi Musa lahir berapa ribu tahun berapa ribu tahun dalam tu sebut tu dalam Taurat akhir zaman ketemu Nabi upah sekian tinggi gendah sekian putih hitam sekian maka maka Yahudi dia ajar orang dinam, akhir zaman ketemu Nabi yang ketemu Nabi yang ketemu, ketemu Nabi orang Arab di dihujahir tapi ngaji balik sahib waktu bila nak bila, bila musyik haji orang Arab mereka berpoh buat haji-mukoh kerana ngaji ni bukan mari daripada Nabi Muhammad mari daripada Nabi Ibrahim beribu-ibu tahun beripada tu dalam masa Nabi dalam masa buat haji Nabi kita ngemping daripada minum kerana pada minum lama dulu kita daripada apa betul kan Muzdalipah, betul. Daripada menurut duduk, boleh. Haji saja paling tidak digari. Ya ampun. Rabi lakakabah. Tiket Nabi kita perkenal. Saya, Muhammad, Nabi aku sana. Nabi kita ngepin daripada khemuh, Daripada khemuh, Daripada rumpu. Memperkenalkan diri dia sebagai seorang Nabi aku sana. Lama-lamanya, Auz Fazrat tengok. Eh, waktu itu kita ada ungu ajar kau tunggu kita dengan jabal semana-mana. Aku ramai ketemu Nabi. Eh dia nindak. Muka supoh. Kau tunggu Tinggi rendah supoh. Hatta gigi Nabi boleh sembuh dalam taurah. Gigi jarang atau gigi apa? Berapa orang. Janggut Nabi. Kau berubah. Tinggi rendah. Mulukuni Nabi jini tahu pun jini rapat. Jebel Nabi jini. Semua. Dalam Taurat sebut. Jadi kau tunggu kita ada orang yang Tahu-tahu bila Nabi siapa akan Ya, walaupun nak larangkan, memang, Yahudi. Apa kan? Okey, apa yang nak? Perahu kejap, perahu badan, perahu kejap tak? Kan? Kata-kata, kenapa? Tuk Guru, dia jahat-jahat semua. Amba, <coughs> di Musi, tahun 58. Ini sebab, siapa di Musi, tengah tahu. masuk sekolah-sekolah. Tengah tahu. <coughs> belajar di sebuah sebuah belajar kepada kita sahur kita sahur Islam kita Kristian kita Yahudi saya tak ada dengar saya ngaji sahur di banyak saya boleh tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada Yahudi sahur Masyid tapi di Masjid, dia mesti diajar Kesahul Islam ini, kesahul Yahudi ini, kesahul Muslim ini, tanya aja emas mana? Kulim apa teh? Tiko tu mesti sejuk, mesti sejuk kulim ni mori. Tanya cepat, musli sejuk. Cukup sah, ngaji sah. Tak macamori. Bukan oh. mengajinya budak Melayu budak Indonesia. Kita boleh boleh mengaj, boleh boleh mengaji sah ni tu terus maya bari ni garage stokin tu mai mengeri tiga tak mai macam aja lah aja sal nauye no, ya, jahat untuk guru jahat mati <laughs> kalau mari kamu kata kalau mari sore tu guru lagu ni mesti ni di Malaysia lagi habis saya sini tak pandai apa jadi yahudi ni bawah abawau yahwidan banyak lagi orang kapil dalam Nabi Tapi Nabi sebut Perangan Yahudi lah yang menyebabkan Ibu bapa Menjadi Anak-anak jadinya Kerana Yahudi Dia jahat-jahat semua Pakhlela ni pun Hancur buah dunia ni Kerana Yahudi Amerika sokong Yahudi Tahun 48 Beluh Palestine Beluh luar Palestine Beluh luar Palestine Bagi siapa ni pun Yahudi Pada negeri dia Amerika Negeri mereka selatan, Belanda, Malaysia, Taiwan, teruk, kena, kena mereka. Namamu kau persen, persen Truman, kau belum belum. Pak lelaki, sokong ibu di situ juga. Ada orang sokong, perhatian kita begini sekali dulu. Jadi kesimpulannya, islam erat Allah kalau ayam Allah. Peristiwa dibuat oleh Allah yang perlu kita sebut nanjak kecil pada anak Anak kita supaya anak, -anak kita paham bahawa tak ada orang lebih tuah lebih pandai bijak daripada baginda Muhammad bin Allah sallallahu sama ada kita ni Melayu ke sama ada kita ni Cina ke sama ada kita Inggeris kena sebutlah betul baru ni tak ada orang yang lebih bijak sampai tengok keteng siri mereka daripada Muhammad bin Allah sallallahu Alhamdulillah wasallam. Allahumma billahi wasallatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahillahi sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين أبنا وتبع علينا إنك التواب الرحيين اللهم اغفر ذنبنا كلها لقها وجلها وأولها وآخرها, وآخرها نيتها وسرها اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل Wa na'udh bika min ralabati al-dain waqarrijal Rabbana ja'alna man qima al-salah wa bin zurriyatina Rabbana wa ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين, للمتقين إماما ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق الحق وأنت خلف ربنا لا تسيق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا مدة رحمة إنك أنت الوهاب ربنا يا اللهم إن الضحى ضحاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوه قوتك والقدره قدرتك والعصمه عصمتك اللهم ان كان رزقنا في السماء فانزله وان كان في الارض فاخرجه وان كان في البحر فاطلعه يا الله كرزقني من دللاني تول وقت تول كرزقني من دللاني تول من يخرجك كرزقني من دللاني تول من يطرم دلل جس تول من نائك وإن كان عسراً فييسره وإن كان بعيداً فقربه وإن كان خيراً فكثره وباركنا فيه لحق ضهائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتنا ما أتت إبارك الصالحين وبنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذبنا وقنا عذابنا وقنا عذابنا صلى الله عليه وسلم مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله وحده تكبير الله